salida de las miserias de la villa tava burro oi que detecta so mesió llaman i ja man universitadès actriaderos de mutantel estan aburrido hay que estudiar algo con porvenir hay Avui a la secció Espai Obert d'aquest programa tenim uns convidats molt especials i, i numerosos i perquè ara l'estudi són nou persones i són nou persones membres de l'Assemblea Llibertària de la UB, de la Universitat de Barcelona Venen de la Facultat de, de Lletres de la Universitat de Barcelona i són tots i totes membres de l'Assemblea Llibertària de la UB Llavors no us direm els seus noms perquè són masses i no me'n recordaré però benvinguts i, i bé, han vingut aquí al Berguedà a fer una trobada a parlar de les coses que parlen els estudiants i sobretot els llibertaris i bé, doncs el que aprofitem una mica per, per presentar aquest col·lectiu i parlar una mica de les lluites estudiantils i, i llibertàries actualment Benvinguts i la primera pregunta que us faria és això que és l'Assemblea Llibertària de la UB, com funciona, quin tipus de coordinacions o federacions teniu amb altres assemblees, tant llibertàries com de lluita estudiantil. Molt bé. Doncs pues bona tarda. Eh, començaré jo explicant una mica com va sorgir l'Assemblea Llibertària a que és la facultat del Raval. Aquesta facultat eh, es va construir el, per, per començar el curs del 2006-2007 perquè abans estava la zona universitària i bueno, eh, hi havia gent que estudiava allà abans i altres que, que vam arribar nous eh, pel que tinc entès abans hi havia assemblees libertàries allà a, a, a la zona de Diagonal i bueno, doncs quan van arribar ja no, era una facultat nova on no n'hi havia res una facultat bastant lletja amb les coses a mig fer hi havia moltes coses per les que protestar realment i bueno, a eh, poc a poc ens van començar a conèixer la, la gent de que teníem inquietuds eh, polítiques i teníem una manera de fer que seria la llibertària anarquista i ens va començar a fer com bueno, com trobades de, de distribuidores anti-autoritàries, anticomercials i bueno, va ser com una la primera el dictat que van començar sense estar fundada l'Assemblea la, era com alguna cosa que ens agradava fer entre diferent gent que, que hi érem allà i, i arrel de d'allò doncs va començar una coordinació per tractar diferents temes tant de la facultat com per començar a portar problemàtiques socials o del moviment libertari cap a la facultat Llavors havia aquestes dues vies, no? per una banda, incidir en la lluita estudiantil en sí, si, però mm. també aquesta de portar les altres lluites a, a la universitat, no? d'alguna manera. Clar, era una manera de... Bueno, de pues, com el que està... No sé, el, el joc de, és com el nostre lloc de treball, no? podríem dir. És com quan els sindicats feien la feina a les fàbriques o els jocs de o no les empreses però nosaltres el nostre punt de reunió o de trobar on veien les problemàtiques era la universitat de facultat en si per una banda creiem necessari eh, portar les les lluites que s'estan donant fora eh, endins i per una altra banda al principi realment no va començar així com, com entrar dins de la problemàtica estudiantil en si sinó més problemes de facultat però Sí que és veritat que he passat un parell d'anys amb el tema de Bolònia, pues sí que, òbviament, com tenim inquietuds i no volem que es privatitzi la universitat, tot i que tampoc defensa amb la universitat pública, pues creiem que era un retrocés i també ens vam afegir a aquestes lluites. Ma, ara que deies això de, del pas de la Diagonal al Raval, dos dels membres d'aquest programa, Oriol i jo, hem estudiat a, també a aquesta facultat de la UB a la Diagonal hem estudiat, calles molt hem estudiat i, i no vam arribar al Raval però ha sigut un jo canvi si... arribar, és però en tot cas una mica aquest canvi no? aquest canvi de de la Diagonal al Raval com, com es viu o com s'ha valorat des, de, des dels estudiants el moviment estudiantil etc etc. Dir, algú de vosaltres per exemple vosaltres per la ve de col·lectius que, que ja hi havia i el fet d'aquest canvi de ubicació de la universitat no? de, de posar-la al costat del MACBA, migig del raval ha sigut que, com ho valoreu com un canvi en positiu o en negatiu o no sé? no, és un canvi de, de context total o sigui, Abans ens trobàvem en una situació en la que compartir amb l'espai amb tot un campus universitari de, de diverses llicenciatures i amb una massificació estudiantil pues, bueno, la més gran de Barcelona no? junta amb Vellaterra i ara el fet de que ens hagin eh, tret d'allà i ens hagin una mica com aïllat en el mig de Barcelona en el Raval que bueno, eh, la política barcelonina intenta fer d'aquest barri una zona de, de comerç o postmodernista, pues, no sé ha fet com que en seíem una mica de tot el context estudiantil que, que, que ens impregnava allà la zona universitària. No? És una mica una estratègia potser no? de separar el, les llicenciatures igual de lletres més crítiques. més crítiques, no? més crítiques en... de, no? sí, sí. De la resta. Do disciplines, no? Potser... I, I allà sou com un bolet al Raval, no? Sí, s'hi sí, pot observar una, una clara intenció de guiar nos en, en qüestió de, que en, en aquestes llicenciatures o en aquest centre situen pues, la, els estudiants amb una visió potser més crítica o que porten una línia de treball o de lluita eh, més intensa no? que, que altres facultats i, i ens han aïllat allà i ens han, no sé, descomunicat una mica de tota... La muda estudiantil que tenia mai a una universitària. Vale, ara anirem a les lluites contra Bolonya perquè ha fet a la vostra facultat va ser dels llocs on, on més caliu haver-hi sí, però sí. Bueno, irem més endavant no? donc sou una assemblea llibertària de facultat diguem però alhora doncs, això a part de les lluites en què cadascuú de vosaltres més enllà de les lluites estudiantils eh, pugueu estar el vostre treball a nivell de lluita estudiantil i de les reivindicacions del vostre lloc de treball quines han sigut i una mica com, com les heu treballat amb quines afinitats amb quins col·lectius, quines coordinacions etc. Bueno, pues mm, al començament es va, es va decidir o es, va, bueno, es van plantejar unes, unes, perdó, unes jornades mm, que no eren molt específiques que parlàvem sobre el, diferents, eh, diferents inquiet in inquietuds que teníem com, com llibertaris. I ens vam fer unes jornades anarquistes on es parlava bueno, pues de... de lo que era pues, l'anarquisme, el, el tema de l'alliberament nacional des del punt de vista llibertari, eh, sobre el que es parla de l'alliberament eh, animal, no recordo ben bé totes les xerrades de... però bueno, eren coses bastant bàsiques i no era concret, no? una problemàtica concreta després sí que se l'ha donat bastanta bueno, importància al tema de recuperar la memòria històrica s'han fet doncs, unes jornades sobre els grups autònoms dels 70 sobre la setmana tràgica això com jornades amb xerrades també s'ha parlat de jornades sobre com afrontar la crisi mm. diferents coses Eh, com projectes van sorgir doncs, el que era la, la trobada de, de distris que he comentat abans on es, bueno, es potenciava s'oferia en diferents eh, bueno, llibres que potser no trobes en les llibreries comuns i que òbviament tenen un, un caràcter més crític i és el que volíem fomentar des de la, de la facultat també va néixer la Coppel que era bueno, era, com, era la cooperativa d'estudiants de, de llibertaris, que va sorgir com un, una manera de, de financiar la, bueno, la nostra vida. No? És com un, una cooperativa d'autoempleo que es dedicava a fer menjadors mm, vegans perquè a la cafeteria que, que havien posat els preus estaven mm, molt cars i no donaven la l'alternativa vegetària no vegana part el van decidir bueno, fer-ho nosaltres mateixos i començar a fer el menjar i bueno eh, també s'han fet eh, menjadors eh, solidaris per cas repressiu i bueno, això sempre ha sigut com que una eina que han pogut fer servir tant col·lectius com persones individuals per, o per autogestionar la seva pròpia vida o el seu propi collectiu fins i tot això, no? per autogestionar la seva pròpia vida... Tenia, per una banda, un fi econòmic, uh -huh. però per una altra banda, també, eh, com fer d'una manera el boicot als preus abusius de la cafeteria i per donar l'opció vegetariana, bé, bueno, vegana en si, no? Eh, que, no, que no porta res d'origen animal, que això no s'estava donant a, a, la, a la facultat. Uh -huh. I us van deixar bueno, van haver-hi problemes van haver-hi algunes amenaces no? perquè, bueno, això era nou el tio que havia muntat allà la, la seva empresa pues estava, veia que, que li traiem alguna part de, de, de la clientela Bueno, va... no, no és un tio que hagi muntat una, una empresa sinó que és una multinacional directament bueno. que s'ha de marcar la diferència no també. Del, del, que del, de la que... recordo del l'anacleto, no? Era aquest del... <laughs> ah. Anacleto agente secreto, perquè venia i ens feia fotos i jo no sé què amb les fotos, jo crec que se les ensenyava la de gana per dir, mira, són aquests els que estan aquí muntant el tinglau aquest. També em sona que fins i tot veu va haver-hi alguna experiència d'horticultura a dintre de la facultat, no? Sí, bé, bueno, a, a nivell general, que hem intentat a través de, de l'Assemblea Libertària és... A, entrar els problemes o la problemàtica política que es vivia al carrer dins de la universitat o de la facultat i, i la problemàtica que vivíem dins de la universitat extreure-la al carrer no? i visibilitzar-la més. I bueno, doncs això que deies que a nivell de, de, a nivell pràctic això es reflecteix en, en activitats com la cooperativa d'estudiants libertaris, les distribuïdores... Uh, xerrades sobre diferents temàtiques que hem anat realitzant al llarg d'aquests anys, uh, i fins i tot bueno, pues això vam, vam alliberar el pati de, de la universitat, que el primer any restava tancat l'accés cap a les estudiants, i, i bueno, amb el temps hem fet allà un petit hort. Vam aixecar la gespa, la Mònica que havia posat allà a l'Ajuntament, i vam utilitzar aquell espai com, com un lloc d'autogestió també, de, de la nostra alimentació i com, com un fet semi pues, indicatiu no? també. En quant als espais de formació que deu que era una de les pràctiques que tirau endavant dintre de la universitat mm, bé s'ha parlat de universitats lliures, no? de treure la universitat de les aules, etc etc, com, com ho analitzeu? és a dir, hi ha una crítica a, a l'aprenentatge a les aules i també una, una proposta d'aprenentatge dintre la universitat però fora de les aules i de... La, la, nostra, la nostra crítica eh, ja crec que es basa en, en el fet de que bueno, la, la universitat pública o els centres d'educació públics responen a, a uns interessos i unes influències estatalistes. No? Llavors, com a llibertàries, Creiem que, que això eh, és, és coercitiu, no? és una imposició educativa i intentem pues, que eh, aquest aprenentatge, perquè nosaltres ja eh, no volem xerrar d'educació eh, sinó d'aprenentatge, eh, doncs sigui no sé, més horitzontal, més, més popular, més cooperatiu... Uh, autogestionat i, i bueno, doncs, uh, això ha desenvolupat unes pràctiques de, de fer pues, xerrades o cicles formatius o jornades sobre temes uh, organitzats per, per les estudiants i, i per a les estudiants i, i bueno, a través de, de l'assemblea doncs, com ha dit el company hem fet uh, diverses jornades sobre diferents temàtiques de de tot de formació en general, sí, sí. No? que fins i tot algun professor no? sí, alguns doncs, professors ha... han col·laborat de, de manera puntual mm -hmm. Val, després s'ha apuntat això a part de la formació doncs, la contrainformació no? fer arribar totes aquestes coses que passen al carrer a, a la universitat no? mm. i el tema aquest no? de, de l'autoorganització, el cooperativisme l'autogestió, aquestes històries no? Val doncs, això una mica seria el que el que es dinamitza el Raval i més enllà, més en el marc de la lluita estudiantil en general per la universitat pública que seria un tema no? mm -hmm. que diu un, un llibertari davant de la universitat pública com, com es manifesta i després bueno, el tema de la coordinació amb altres estudiants etc, comencem igual per això la lluita estudiantil en si és a dir, per una universitat menys elitista més popular, etc. Quin, és el, quin seria el vostre paper, si és que hi és? Home, això ho podem reflexar eh, en, en la lluita potser contra l'Espai Europeu d'Educació Superior no? que va tenir el seu apogeu i la seva màxima visualització l'any passat amb tota la repressió i mediatització que es va fer d'aquesta lluita i, i bueno, podríem enmarcar aquest discurs dins d'aquell context, si vols i així també doncs, donem la, la nostra visió d'aquesta problemàtica i, i no sé Bé, de Bologna n'hem anat parlant i potser fer una crítica i un anàlisi ara i aquí seria una mica llarg no? però seria una mica un pas més no? dintre d'aquesta litització i privatització no? de, de la universitat però així com la pregunta, eh? Com un comunista podria defensar la universitat pública d'una manera clara i directa? Quin és el paper, no, de, de persona, bueno, de, des d'una de un llibertària davant de, de, de això Aquesta és la pregunta xunga, eh, Jordi. Sí, sí, <ríe> bueno, no. O, o no sé si, per exemple, vosaltres a, a l'hora de, de denunciar Bolònia o de criticar Bolònia i al carrer contra Bolònia com molts altres estudiants Mm, per on va la vostra crítica? O seria en aquest sentit heu trobat una mica que va ser la mateixa. Bueno, donc nosaltres també val a dir que des del primer moment que va començar totes les mobilitzacions en contra de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Eh, ens hemm quedat una mica no al marge, volia dir al marge, però no al marge, sinó que de decidir que nosaltres com a organització, no hi havíem de tenir res a veure perquè bueno, enteníem que aquesta lluita s'havia començat a portar molt bé des d'unes assemblees horitzontals i de base a les facultats que van anar creixent com bolets i bueno, que creiem que tots els estudiants i les estudiants, nosaltres mateixes, eh, havíem entrat a aquestes assemblees pel, pel caire que tenien d'horitzontalitat no? i, i bueno, enfocada des d'aquí de, dins la, la nostra postura contra l'aplicació de l'Espai Europeu d'Educació Superior. Eh, respecte a la postura que hem, que hem tingut nosaltres eh, ha estat sempre bueno, hem anat seguint una mica la línia del moviment estudiantil en el punt de les reivindicacions que s'hi fèiem perquè en cap moment no, o sigui, molts cops sí que és que hi ha aquest discurs però la lluita no anava enfocada cap a un projecte concret d universitat pública sinó que hi havia unes reivindicacions molt concretes que era que s'aturés el procés immediatament perquè, bueno, perquè es pogués debatre, debatre si els estudiants Eh, treballadores i professors, professors i professores del, dels centres educatius bueno, educatius i, i poguessin dir la seva no? sobre el procés que s'estava donant a terme que és una cosa que s'ha de dir que mai des de, bueno, des de tant des del govern central com des de la generalitat com des de eh, els mateixos càrrecs de les universitats no s'ha enfocat mai a aquest tema però no s'ha debatut res i, i es notava que hi havia un Bueno, un càl·liu de, de lluita contra aquest pla per, precisament per això perquè la gent no, no havia pogut decidir una altra de reivindicacions era, era també amb solidaritat amb la gent de autònoma, no sé què perquè bueno, tots els, els expedientats i expedientades que van haver per unes protestes que, que es van realitzar ja i entenien que, que, que com que estava en la mateixa lluita doncs aquestes persones no, era impossible portar a terme un procés de diàleg quan s'estava intentar favorar la Universitat i expedientar a, a persones que estaven en contra d aquest, d aquest, de la imposició d'aquest pla com s'ha imposat a tot l'Estat i a tota Europa. Eh, llavors això, la nostra postura sobre el tema de la Universitat Pública eh, entenem que la Universitat Pública és una eina de l'Estat i que no, per tant, és impossible que, que sigui autònoma, com es, es ve molts cops que la Universitat té una certa autonomia, i, i bueno, nosaltres no fem cap proposta concreta perquè també tenim diferències sobre, a dins de la, de la mateixa Federació de Estudiants Libertàries sobre la nostra postura respecte al tema de l'educació, ja que hi ha postures de eh, l'autogestió d'aquestes universitats, fer unes universitats més populars, eh, controlades per la gent i al servei de la gent, no al servei de les empreses i, i del capital, bàsicament. I, i també hi ha postures de gent que, bueno, que creu que, que l'educació és una eina que sempre va des de dalt cap avall i que hem d'acabar amb aquesta visió de les coses. I bueno, no, no hem fet una proposta concreta perquè també ugem una mica llunyà no, el nostre projecte cap al tema de la universitat. Sí, una postura també seria escapar, no? que és una postura que és bastant habitual no? també després de l'experiència de formació universitària no? d'estudiant. De, i fins i tot de lluita estudiantil, no?, davant de totes les misèries, no? Sí, de... bueno, de fet aquest any s'ha notat una mica de, el pessimisme que hi havia entre la gent i molta gent, hi ha hagut bastanta gent que s'ha emprenyat amb la universitat, ha deixat la carrera, hi ha hagut gent que ha deixat de participar en els moviments estudiantils i bueno, també s'entén perquè, bueno, es va entendre com una derrota, que jo no veig que, que hagi estat com una derrota, perquè sí que totes les estudiants de l'Estat han, han aconseguit coses com per exemple, que s'hagin mantingut les beques, com els temes de màsters i tal, o sigui que no ha estat en baix, s'ha parlat i, i s'ha sortit al carrer i hi ha hagut reflexió public, o sigui, reflexió popular en torn a aquests, a aquests temes, no? i no crec que hi hagi estat una derrota total. Jo crec que també, com... Eh, com llibertari, ens hem de... bé, bueno, de... alegrar de que, després de tot el que ha passat, tot i que no s'ha aturat Bolònia. Eh, jo crec que sempre quan hi ha, un, hi ha un conflicte fa que la gent prengui, bueno, prengui una mica de consciència. Consciència, eh? consciència sí. No, no la I això faci que gent que no estava fent res pues, mm, creï col·lectius, eh, s'afereixi a diferents assemblees que ja existeixen i comencin a, a, bueno, a moure's i ajudar per diferents temes. Potser ara el tema de Bolònia no s'està treballant però hi ha gent que s'ha bueno, sumat al moviment, si li poden dir, moviment d'ocupació eh, sobre el tema de, bueno, de la pedagogia llibertària, del tema de presons, immigrants gent que potser no, que si no hagués hagut un conflicte i gràcies al conflicte s'hagi relacionat amb gent que potser ja estava, ja estava polititzada, no? podríem dir, mm. pues això ha, ha fet que molta gent pues, comenci a, a fer altres coses, bueno, a, a lluitar, no? com se podríem dir. I també I, seria... I crec que això s'ha notat i que hi ha bastanta més gent ara amb la que pots comptar per segons quines coses. Mm. El que no va dir és que també és una, una, una manera de veure altres dinàmiques de treball més horitzontal. No? Que mm. potser és una que a la Universitat i de part de gent com vosaltres no? s'hi pues troba, no? com de les assemblees, no? les dinàmiques assembleàries i, i malgrat això el que hi ha també a la Universitat, almenys des de la meva experiència i suposo que us hi heu trobat també, és tot el trapisme, no? tots els, els trepes no? en, en els moviments i lluites estudiantils, el paper dels sindicats, etc etc. No? que això també sovint és font de desenengays i de xocs i barreres. I... Aquesta potser és una de les diferències fonamentals que, que ens caracteritzen i, que, i bueno, que ens caracteritzen i ens fiquen una mica en un, en un altre context de, de la fel davant de, de la resta de sindicats no? Tant a nivell teòric com a nivell pràctic, jo crec que, que estem submergits en, en una pràctica diferent, no? però de, de base, radicalment diferent. Eh, en aquest sentit, a eh, la problemàtica de l'espai europeu d'educació superior, nosaltres doncs, eh, ho vam observar des d'una perspectiva llibertària, no des d'una visió de política d'esquerra, de, a través del qual es defensava pues, això que, que ha dit el company abans uh, l'educació pública estatalista i a favor dels beneficis i interessos del capital i bueno, nosaltres observàvem el Pla Bologna com a un problema més puntual que encara greuixava aquesta problemàtica que sentim en, en la nostra quotidianitat no? uh, i bueno, també s'ha de dir que aquest pla s'ha va intentar a aplicar dins d'un context econòmic eh, molt greu per a la Universitat de Barcelona. Eh, aquesta universitat bueno, estava endeutada fins al coll i aquest pla exigia tenir uns, un, un nivell econòmic doncs, doncs de, de bé. No? Llavors, eh, aquest fet eh, donava un clar... Una, bueno, tapava o donava una clara intenció de que les empreses poguessin entrar dins d'una univers universitat que estava arruïnada per a uh, finançar-la o donar-li més vida. Lllavor en, uh, un, un dels fets que ens diferencia de, de, per exemple, altres sindicats o altres maneres d'afrontar aquest espai de grup d'educació al Pla Bolonya Hoder. Cague en deuu. <ríe> Doncs és uh, que bueno, nosaltres no ens vam involucrar com a assemblea libertària ni com a federació d'estudiants llibertàries i vam anar a individual a les assemblees de facultat, les quals uh, treballaven a través de la horitzontalitat i, i l'autonomia i es coordinaven a través d'una coordinadora d'assemblees d'estudiants Uh, i, bueno, i que teníem tres exigències que ja hem dit, l'absolució d'expedients, la moratòria immediata als graus i un referèndum vinculant uh, a través del qual uh, l'estudiantat pogués decidir sobre el futur de, de la universitat i, i mai, mai hem, hem intentat uh, treure partit o benefici polític d'aquesta lluita i sempre hem recolzat l'autonomia la, dels estudiants a través de la participació en les, en les seves assemblees o en les nostres assemblees de facultat no Llavors, eh, referent a la teva pregunta doncs, crec que, que és una de les diferències bàsiques no? que ens caracteritzen com a, com a moviment Com a espais horitzontals, les assemblees de facultat doncs, les veieu com a espai propi no? però tampoc no, no hi participàveu com a col·lectiu No, no com a entitat o o assemblea no, no entrem entrem com a individus i es podria dir que les lluites contra Bologna van ser bàsicament horitzontals bueno, hi va haver de tot a nivell puntual sí que bueno, les persones que, que vam estar lluitant allà dia rere dia doncs patia amb la influència i la penyabilitat que, que tenia aquesta lluita per part de molts sindicats i, i d'altres col·lectius que sí que intentaven visibilitzar-se, treure partit polític, benefici polític, i, i bueno, el joc de, de sempre, suposo, no? que la història es repeteix. I, I s'ha acabat la lluita contra Bologna, creieu? Al marge d'allò que parlaves tu abans, no? de tot el, el que ha significat per molta gent a nivell de d'experiència, de, de pràctica de lluita. Bueno, doncs jo el que crec sobre el tema de si s'ha acabat o no s'ha acabat la lluita contra Bologna, és que encara, o sigui potser que la lluita no tingui la mateixa força que va tenir l'any passat, potser que molta gent s'hagi despenjat s'hagi cremat d'estat i a dia contra una imposició com aquesta que no es pot tirar enrere perquè tots el, bueno, tot els partits constitucionals estan a dins de o sigui, estan a favor de la imposició d'aquest pla I, però sí que veig que els problemes continuaran no? perquè tot just s'està intentant aplicar, està començant la cosa i es noten totes les mancances que hi ha a la universitat, es nota la falta de transparència de fet a, a, a la Universitat de Barcelona en estem nosaltres eh, bueno, fam... aquest Nadal tot l'equip rectoral ha dimitit i han deixat el rector sol precisament perquè deien que no es, que no es facilitava la informació no hi, havia, no hi havia transparència i estava costant molt aplicar aquest, bueno, aquest espai europeu d'educació superior i, i bueno, també s'ha de tenir en compte la mancança, la mancança econòmica que té la Universitat de Barcelona que l'hem passat vam entrar amb, eh, 120, 120, 120 milions, milions d'euros de, de, de, de dèficit i que de fet la universitat està endutada amb els bancs i, i bueno, jo crec que tornarà no? tota la gent que ha entrat nova en grau que està veient les mancances que hi ha a l'hora d'aplicar els graus la gent que està en la licenciatura que els estan traient assignatures optatives, bueno, ens estan traient assignatures optatives eh, la pujada de preu de la, de les, dels, dels crèdits de les matrícules bueno, jo crec que, que hi ha un caldo de cultiu el que passa és que la, la gent que hi havia l'any passat s'ha doncs, despenjat bastant perquè clar, crema bastant, tota la repressió que hi ha hagut també, que hem de recordar també que hem tingut a mertes en estudiants de tot el país a judici per, per tema de la lluita contra Bologna llavors, bueno la cosa està una mica així així, però jo crec que els problemes continuen estant i això pot tornar a brotar en qualsevol moment jo ara em venia al cap que que vaig baixar aquella, una d'aquelles manifestacions contra Bolonya, una d'aquelles més grans, no? De, cap al final, i realment es veia una força bastant important allà, no? i bé, al final pues, les coses s'acaben o no tant, o es diran Bolonya o es diran d'una altra manera, no? però, però que, bé. I que se segueixen fan coses, se segueixen havent protestes, o si sigui, quan hi ha hagut les concentracions per la gent que judici i ha anat gent allà, es continuen fent assemblees a moltes de les assemblees, eh, la coordinadora d'Assemblea l'Assemblea de Estudiants està una mica mig morta, mig, bueno, hi han influències diverses a dins que s'estan intentant, bueno, no intentant tornar a engegar tot el treball assembleari i a nivell d'universitat com l'autònoma estan bastant combatius últimament, no sé, que, que jo crec que tampoc cal dir que s'ha aturat tot, sinó que simplement s'ha rebaixat molt més, tampoc hi, rep, o sigui, tampoc hi ha la força al carrer que hi havia abans, però se segueixen fent coses. Per mi la lluita contra Bolonya i bueno, ja situant-nos en, en els perquès, perquè aquesta lluita ha anat caient no? fins, fins a aquest límit, doncs o sigui La lluita contra Bologna ha estat un clar exemple de com la, la intrusió per part de, de sindicats eh, que intenten treure com tajada no, d'aquesta lluita i treure benefici polític i, doncs, ha estat un clar exemple de com eh, aquestes intrusions han anat carregant tot aquest moviment no? o, o l'han anat obstaculitzant i bueno, no sé jo crec que és una cosa que, que s'ha de superar també en, en un futur i que a nivell d'aprenentatge ha servit molt, per donar-nos compte de cal de deixar fer a, a aquestes organitzacions no, que intenten treure benefici polític, donc pot acabar amb, amb una lluita tan forta com, com la que van tenir l'any passat. No? Parlem de la fel perquè vosaltres al marge d'estar amb les diferents assemblees de facultat més properes esteu federats i federades a, doncs això, a la FEL, que és la Federació d'Estudiants Libertàries, no? que és d'àmbit estatal. Bueno, no, no, no és d'àmbit estatal, o sigui, no, no hi ha cap àmbit concret, sinó que són diversos grups que, que estan coordinats i nosaltres sí que tenim una territorial a nivell de, de Catalunya, però, però no tenim cap marc. O sigui, tant de bo superéssim les fronteres estatals de fet ja hi ja havia un petit grup de gent a Portugal i bueno no sé. ibèric ja podem el, dir no? bueno, bueno. <laughs> però jo crec que és el, la problemàtica que, que ens trobem sempre no? quan parlem de bueno, estatal perquè realment és la gent que més facilitat tens, tens de contactar però clar nosaltres que ens agradaria que fos una internacional ara bé hi ha els, no, aquests límits que que, bueno, que, que que et trobes per parlar que estàs proper o no òbviament hi ha molta més eh, eh, com et diria eh, molt més treball amb la gent de, de les, les que n'hi ha a, a Barcelona en aquest cas mm. perquè bueno, tampoc podríem dir que, que al Principat n'hi ha més, Cal, més que al Barcelonès El tema i, és... i sí que n'hi ha contacte doncs, perquè ja a Barcelona pues, ve gent que és de fora, que ha estudiat, que coneix gent de, del, del seu, jo què sé, del seu lloc, que es coneix, que tal, doncs ah, pues mira, li comento, tal, i així a poc a poc s'han anat creant grups. Doncs jo també crec que al principi, quan, quan nosaltres ja portam un temps de, bueno, militant a l'assemblea llibertària, fent coses per allà a la UB, vam començar a contactar amb gent de l'Autònoma, llavors vam, vam estar pensant que necessitàvem un un marc de coordinació per compartir experiències per conèixer més gent perquè teníem, bueno, teníem coneixement via internet o com fos que estaven sorgint més assemblees llibertàries altres facultats i altres universitats a l'estat i vam decidir convocar una, una trobada d'estudiants de, llibertàries primera i des d'aquí bueno, vam contactar amb gent de, de Castella amb gent d'Euskalerria, d'Andalusia i, i bueno va sortir aquesta, la idea de fer aquesta federació que fos com una mena de referent també per bueno, per totes aquelles estudiants que tenen una mica d'inquietuds pel tema llibertari, que volem organitzar-se d'una altra manera, però clar que ha passat amb el, amb el temps, ens hem adonat que aquesta coordinació també així a gran escala no, no funcionava, i ens hem volgut centrar molt més en el tema local, en el tema territorial, i el nostre treball bàsicament és a nivell de Catalunya, o sigui, la coordinació estatal és més que re un contacte per... Bueno, pues, per tenir experiències compartides, solidaritat entre companys d'allà, d'aquí, però... I per afrontar petites realitats que, que a les que hem de, de plantar cara, no? Però, o sigui, però bueno, bàsicament, controlats. sempre s'ha prioritzat el tema local, que és el que ens interessa, no? poder canviar les coses aquí i, i bueno, anar creant a poc a poc i anar creant un, una xarxa de gent que, que vulgui treballar per construir el moviment llibertari i canviar les coses de dins de la universitat i des de fora també i un altre objectiu era que pensàvem que eh, la gent que arribés a la, a la a les facultades, a la universitat no? en, en general, fos on fos que tingués un referent gibertari, si tenia bueno, si tenien que tu gibertàries o anarquistes pues, que digues un poc a aquí que ja... Mm, sé que em trobaré gent de la, de, amb, amb aquesta afinitat per començar a fer coses perquè, el, per exemple, si parlem del, eh, en el cas concret de, del Raval al moment que es va, que es va canviar la, de facultat en, de la gent antiga no sé si queda algú que estigués a l'Assemblea Libertària al primer any, jo diria que no sé que hi havia gent que sí que estudiava allà però es va crear alguna nou i així potser va trigar uns mesos si aquests referent i tens ja una publicitat, un, alguna cosa creat, una infraestructura petita, tot i que sigui, doncs crec que és més fàcil d'engegar... Clar, nosaltres estem molt marcats eh, com universitaris pels ritmes de mm, començant de curs, exàmens, començant de curs, exàmens, estiu. Llavors són lluites que també jo crec que el tema de Bolonia s'ha aturat per això, no? perquè ha arribat a l'estiu i baixa. I això és el, el que el, la universitat marca el ritme si tu m no tens una continuïtat, vull dir que és, és difícil, i si ja creas un referent, jo crec que és molt més fàcil i ja comences des de principi, però nosaltres com a Unió d'Assemblea Eritària sí, però poder, jo què sé, m és interessant crear referents en altres llocs, Bé, jo ho veig una mica així, i crec que era dels, un dels objectius, no? que la gent sàpigués abans d'arribar que hi havia una gent amb la que podia per segons quines coses. I al marge de, de les lluites estudiantils doncs això, suposem que també hi ha una coordinació amb les lluites llibertàries, autònomes, no? d'arreu no? i unes ganes també de coordinar-se i incidir o no? Sí, bé... O potser forma part d'altres espais en què pugueu participar també, no? Bueno, era un dels objectius sempre ha estat això no? transmetre també coses que, que ens trobem a fer de, de la universitat cap a dins de les facultats i en aquest aspecte pues, sí que... Clar, nosaltres passem a la universitat gran part dels de nostres dies, però també s'ha de tenir en compte que nosaltres alhora som treballadors, que alhora estem eh, vist que Navarri és que tenen unes problemàtiques concretes i clar que estem organitzats en altres coses, no? I, i mirem tant en altres històries bueno, de, de lluit a nivell veïnal o a nivell laboral, i, i això ens fa mantenir un contacte sempre constant amb, amb el que està passant al carrer, no? que tampoc cal allar-se en el món estudiantil. I a nivell, bueno, a nivell més proper, al, al barri sempre hem treballat amb alguns col·lectius, com pot ser la de Joaquim Costa, i, i bueno, sí, que, sí que es tracten altres temes i sí que hi ha una certa coordinació. El que passa que és una coordinació més aviat eh, bueno, per contacte personal, o per, perquè estem propers, o perquè estem fent coses conjuntes a fora de la universitat amb altres col·lectius, però no hi ha una coordinació seriosa com si del moviment llibertari eh, ni a Barcelona ni a Catalunya ara mateix no us preguntarem per l'estat del moviment llibertari a Barcelona actualment, perquè seria molt llarga. Eh? no, no, sí. no, no, no és sé si mal no sé si l'ordinador té prou gigas Oriol, tu que has sigut estudiant que ets estudiant que a la UB ara, de Val encara? Ara, merci, que encara ho sóc. Eh. però estic tens, una mica desconnectat eh? tu, tens alguna pregunta per ells? no, no Saps que són aquests que no van deixar exercir el seu el dret a fer una classe el senyor Maiaio? Uh, com sóc de filosofia, sé que el senyor López Petit va fer unes quantes classes més de les que li pagaven pel tema aquest. O sigui que suposo que una cosa compensa l'altra. Bé, doncs abans de preguntar-vos què feu concretament a Berga, què heu fet, en què han consistit aquestes jornades de cap de setmana aquí i parlar dels calçots que ens hem menjat fa una estona eh, volíem fer una pregunta així més genèrica que potser dèiem que era una mica perillosa perquè donaria per fer un programa dos o una eternitat o una enciclopèdia Exacte. però ve des de la vostra perspectiva i així una mica en genèric com a part del moviment anarquista o com a llibertaris i llibertàries com veieu l'estat d'aquestes doncs idees en el vostre àmbit proper almenys Home, el, el tema és bastant complex també perquè a, ni, a nivell de si ho podem entendre com a moviment ja és complicat perquè uns anarquistes entenen l'organització d'una altra manera, altres d'una altra, ja sigui formal o informal, no? El moviment anarquista per això sempre pues, ha passat per diferents èpoques, jo crec que ara en general tots els moviments socials pues, tenen un, un context històric en el que estem vivint que ja de per si és bastant complicat, però bé, bueno, experiències com la que ha estat portant la FEL a l'hora d'organitzar-se, de coordinar-se, de tenir intencions, la, la creació de la xarxa anarquista que a, a nivell, dient que de, de moment nosaltres no hi hem estat participant, però almenys la idea ja de potenciar la coordinació, de, de començar unes coses reals i les coses que hem anat fent com a FEL, i portant-nos entre els diferents grups sí que fa veure que hi ha coses que estan canviant que, que, que a nivell de coordinar-nos s'està perdent la por, estan trenquant tabús l'estancament generacional que existeix que és dolent perquè a vegades no es comparteixen experiències però també ha fet que, doncs, que algunes coses la introducció de gent nova amb idees noves i que no estigui cremada doncs s'allunyi una mica més d'aquests tabús i es pugui avançar Sí, jo crec que, que la situació no és que sigui bona perquè jo crec que situació bona de moviments socials no la vivim gairebé ningú i amb la particularitat organitzativa i, i de consens que ja sol tenir l'anarquisme de per si jo crec que sí que estem en un, en un moment que s'estan superant coses i, i almenys des de des de l'Assemblea libertària o, o jo personalment ho veig bastant positiu perquè crec que sí que s'està avançant en, en començar a crear coses permanents i que, i que continuïn en el temps i, i en aquest sentit estem tots bastant encantades i tal d'anar-ho provant i que sí tot i es veurà però, però bueno les, les ganes hi són i a veure com ho veuen els companys Bueno, jo per tu gairebé 4 anys a Barcelona i la veritat que en aquests 4 anys sí que ha vist petites coses o petites intencions no? que, que donen o deixen entreveure una, una gran força o una gran esperança de força en un futur, no? O sigui, per exemple el que deia el company de de la xarxa anarquista doncs és una clara intenció donant la Federació d'Estudiants Libertaris de, de crear espais de coordinació i d'autoorganització no? que, que facin més fort aquest moviment encara dia rere dia no? i aquest treball que, que estem portant doncs, eh, servirà no? per una pràctica futura que enfortesqui aquest moviment llibertari no? que tenim aquí a aquesta terra Vosaltres no esteu cremats encara, eh? No, la veritat és que, bueno, anem tirant i anem fent i sabem bastant el que volem construir i no, no ens tira enrere de res. O sigui, anem, bueno, a poc a poc i reflexionant-ho tot molt bé i no, no tenim por a continuar caminant cap endavant i, barrer... i creixer valla. I les barreres generacionals hi són? Les veieu? O... Bueno, clar, nosaltres també, al ser per fet de ser una organització específica estudiantil, com si diguéssim, és, bueno, juntem amb bastanta gent per a la nostra edat, no? O sigui, som bastant joves, tota la gent que està mil·lentant a l'AFL. Però, bé, bueno, sí que jo crec que hi ha una generacional pel que fa al moviment llibertari, però també crec que és bastant enriquidora, no? Que, bé, bueno, cada època ha tingut les seves coses, la seva estratègia, i nosaltres hem de continuar, o sigui, jo considero que nosaltres som continuadors de, del moviment llibertari català i... I hem de seguir una mica així, no? construint dia a dia, dia a dia i reflexionant-ho tot molt bé marcar una estratègia i una línia i uns objectius clars per aconseguir a curt termini el moviment llibertari Sí, a més és que això de les barreres generacionals eh, bueno, jo crec que, que és qüestió de dies, no? que, que la joventut eh, pel fet de ser la força o el motor de, dels moviments socials ja que dona un aire innovador i, i és la, la veritable força no? que, que hi ha al carrer i a la societat doncs fa que, que aquest moviment evolucioni no? que aprengui dels errors del passat i que camini cap a, cap a un futur més més a millor del moviment, del moviment no? I no sé, jo personalment això vull remarcar que en aquests últims anys veig que que la intenció que, que hi ha dins dels de col·lectius i assemblees d'aquest territori doncs, eh, tenen una clara intenció d'enfortir de, de aquesta autoorganització, de coordinar-se i de créixer, i crec que aquesta il·lusió no pot trencar res, o sigui, ens podem enfonsar ara. I si no, sempre ens quedarà a Grècia, no? <ríe> tu, Bé, ja. Un altre context sí. bastant diferent, que no, no sé si pot equiparar el que tenim aquí, Bé, bueno, crec que estem en una altra fase ara mateix d'anar a poc a poc construint nosaltres i, bé, bueno, també, o sigui, és cert que, que sí que hi ha una, una, un conflicte, no? O sí sigui que hi ha, bueno, no... que no estem contents amb el sistema que vivim i, però, clara hem d'anar molt més a poc a poc, jo crec, perquè hi ha un estat de, de desorganització total, tant del jovent com dels treballadors, de les dones, de, bé, bueno, de tothom. Un altre context, no? Sí, Bé, doncs, eh, ja per anar acabant aquesta entrevista i per passar a temes més, més interessants, en el fons, jo volia preguntar-vos pels calçots que, que heu tastat aquesta tarda i per com ha anat aquesta, aquest cap de setmana al Berguedà. Molt bé, la veritat que Bergu ens ha collit bastant bé i el menjar està bastant bo i la salsa molt, molt currada per la, per la companya. Aquí a bueno. des. Ja, ja m'agradaria a que donguessin la seva opinió Aquests que estan per aquí darrere Vinga va Que és la primera vegada que mengen calçots Clar, perquè hi ha gent Hi ha gent de fora que està per aquí Que no havia tastat mai els calçots Hi ha 9 persones aquí Alguna persona que no hagués tastat mai els calçots Que vinga Podríem que donessin no la mà a... Donar la seva opinió N'hi han pres Les tres persones Bueno, ha sido la primera vez que hemos probado y la verdad que ha sido un espectáculo y nos ha gustado mucho y esperamos repetirlo. Això t'ha agradat Oriol, això dels calçots, eh? Sí, ara jo volia que li preguntessin per la salsa de la Clara, també. Vinga. Una nota de 0 10, o estem en contra també de les avaluacions? Estem en contra de les avaluacions, estava molt bona. Sí, sí, era molt bona, era molt bona. Des d'aquí estem molt contents i esteu convidats a venir quan vulgueu si voleu cada cap de setmana i quan no sigui una calçotada serà una paella o el que sigui però també moltes gràcies per, per haver-hi Sí, hi havia algú per aquí del País València ens podria fer una paella un dia d'aquests Sí, l'Àngel Li comentarem al company La digues alguna cosa no? <ríe> bueno, no... No ens explicarà la recepta de la paella avui No cal que l'expliqui, amb què la faci També l'ha agradat molt la barreja Tampoc estem demanant que, no, que ens descobreixi no, no. Segrets de família Una pregunta, els calçots Eren de producció agroecològica? Això, Això la Clara Que s'ha pirat a la qual li hem començat A fer preguntes ens ho podria respondre Bueno, ho, no? deixem, ho deixem a l'aire Eh, doncs això, moltes gràcies per venir i per aquesta calçota que ens heu oferit amb l'excusa de fer-vos una entrevista aquí a la ràdio i fins la propera i per acabar hem preparat una cançoneta també dedicada a tots vosaltres i a la vostra lluita i és aquesta que los exámenes son el final que dedican su propia vida qué aburrimiento qué tontería tendré que tomarme una anfetamina y recuerdo el tiempo cuando todo esto me resultaba constructivo inspirador y educativo y Revilla, viejo cerdo, vamos a entromparnos, nos han estado jodiendo vivos durante muchos años. Revilla, viejo cerdo, nos vamos a entrompar, que la cultura tortura, no nos vamos a engañar. Uno cree que aprender es importante, y uno cree que aprender es importante. Se convierte en un jodido intelectual que trata de serlo más que los demás. Uno se, años años uno se pasa años y años con la nariz metida entre los libros mientras el mundo se escapa frente a uno. Revilla viejo cerdo a trompar, nos a tromparlos nos han estado jodiendo vivos durante muchos años redilla perro cerdo nos vamos a trompar que la cultura es tortura no nos vamos a engañar chú, chú, chú, chú.